Kapitel 7 Og Israels sønner begikk så en troløs handling i forbindelse med det som var vietil til inntetgjørelse, i det Akan, sønn av Karmi, sønn av Sabdi, sønn av Sera, av judastamme, tog noe av det som var vietil til inntetgjørelse. Da ble Jehovas vrede opptent mot Israels sønner. Så sendte Josva noen menn ut fra Jericho til Ai, som ligger like ved Bet-Aven, øst for Betel, og han sa till dem, «Dra opp, og utspejd landet!» Og mennene dro opp og utspeidet ei. Deretter ventet de tilbake til Josva og sa til ham, «La ikke hele folket dra opp! La omkring to tusen mann eller omkring tre tusen mann dra opp og slå AI. Trett ikke ut hele folket med å dra dit, for de er få!» Så dro omkring 3000 man av folket opp dit, men de flyktet for männe fra ei. Og mennene fra Ai slo omkring 36 man av dem, og de forfyllte dem så fra porten like til Shebarim, og fortsatte å slå dem ihjel i hellingen. Da begynte folkets hjerte å smelte og ble som vann. Da sønderev Josva sine kapper, og falt på sitt ansikte til jorden foran Jehovas ark, og ble liggende til kvelden, han og Israels eldste, og de kastet gang på gang støv på sitt hode. Og Josva sa så, «Hakk, suverene Herre Jehova, hvorfor har du ført dette folket hele veien over Jordan, bare for å gi oss i amorittenes hånd, slik at de kan tilintetgjøre oss? Hadde vi bare besluttet oss for å bli boende på den andre siden av Jordan? Unnskyld meg, Jehova, men vad kan jeg si etter at Israel har vendt ryggen mot sine fiender? Og kan han erne og alle innbyggerne i landet kommer til å høre om det?» «Og de kommer sannelig til å omringe oss og utslette vårt navn fra jorden. Og vad kommer du til å gjøre for ditt store navn?» Da sa Jehova til Josva, «Reis dig opp! Hvorfor har du falt på ditt ansikt? Israel har syndet, og de har også overtrått min pakt som jeg påla dem, og de har også tatt noe av det som var vietil til inntetgjørelse.» og så stjålet det, og så holdt det skjult, og så lagt bland sine egne saker. Og Israels sønner vil ikke kunne reise seg mot sine fiender. De kommer til å vende ryggen mot sine fiender, for de er blitt noe som er viet til tilintetgjørelse. Jeg skal ikke vise meg å være med dere igjen, hvis dere ikke utsletter det som er viet til tilintetgjørelse fra deres midte. Stå opp, du skal hellige folket og si... «Hellige dere i morgen, for dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Noe som er viet til tilintetgjørelse er i din mitte, Israel. Du vil ikke kunne reise dig mot dine fiender før dere har fjernet det som er viet til tilintetgjørelse fra deres midte. Og dere skal tre fram i morgen tidlig, stamme for stamme, og det skal skje at den stamme som Jehova peker ut skal tre fram, slekt for slekt» og den slekt som Jehova peker ut skal trä fram, husdan for husdan, og den husdan som Jehova peker ut skal tre fram, sunn og sterk mann for sunn og sterk mann. Og det skal skje at den som blir utpekt og grepet med det som er viet til tilintetgjørelse, skal bli brent med ill, han og alt som hører ham til, fordi han har overtrått Jehovas pakt, og fordi han har begått en skjendig og dåraktig handling i Israel.» Så sto Josva tidlig opp på morgenen, og lot Israel tre fram, stamme for stamme, og Judas stamme ble utpekt. Deretter lot han Judas slekter tre fram, og han pekte ut Serahittnes slekt, og så lot han Serahittnes slekt tre frem, sunn og sterk mann for sunn og sterk mann, og Sabdi ble utpekt. Til slutt lot han Hans husstand tre fram, sunn og sterk mann for sunn og sterk mann, O Akan, sønn av Karmie, sønn av Sabdi, sønn av Sera, av judastamme, ble utpekt. Da sa Josva til Akan, «Min sønn, jeg ber dig! gi ære til Jehova, Israels Gud, og avlegg bekjennelse for ham og fortell mig, det ber jeg dig om. Vad har du gjort? Skjul det ikke for meg!» Da svarte Akan Josva og sa, «Det er sant. Jeg...» «Jeg har syndet mot Jehova, Israels Gud, og slik og slik har jeg gjort. Da jeg blant bytte fikk se en vakker embedsdrakt fra Sinar og 200 sekel sølv og en gullbare som veide 50 sekel, da ville jeg ha disse tingene, og jeg tok dem. Og se, de er gjemt i jorden midt i teltet mitt, med pengene underst. Straks sendte Josva noen sendebud, og de løp det sted til teltet, og se, det var gjemt i teltet hans med pengene underst.» så tok de sakene ut av teltet og brakte dem til Josua og alle Israels sønner og tømte dem ut framfor Jehova. Josua og hele Israel med ham tok så Akan, Seras sønn, og Sølle og embedstrakten og gullbaren og hans sønner og hans døttere og hans okse og hans esel og hans småfe og hans telt og alt som var hans, og de førte dem opp til akor -lavsletten. Da sa Josua, «Hvorfor har du ført bandlysning over oss?» «På denne dag skal Jehova føre bandlysning over dig. Da begynte hele Israel å steine ham, og deretter brente de dem med ill. Slik steinet de dem med steiner, og de dynget så opp en stor steinrøys over ham, som er der den dag i dag. Da ventet Jehova seg bort fra sin brennende vrede. Derfor har dette stede hatt navnet Akorlavsletten til denne dag.»